sina do otac niti otac ko zna do sin i ako sin hoće kome otkriti naši sveti oci znali su boga ulazili u tajne božije otkrivenja da goje blagoslovom Boži sin im je otkrivao duhom svetim koje to otac i tako i kroz otkrivenje dovodio u blagodatnu vezu sa njim te su se oni obožili i postali sasudi istine jel baš danas slavimo jednog velikog oca crpe mada o njemu vrlo malo znamo ali je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 Čudnom i nejasnom jeziku, nego vraćanje predanjima i onim neisrtnim izvorima vječnog života, jer kroz vene pravoslavnog bogosluženja teče čista i životvorna krv, čista i apsolutna istina. Čista ona istina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 nije otkrivena Duhom Svetim o ocu. Sve sama istina i sve sami vječni život i vječna sila. Međutim, danas vidimo da su aktualni trendovi koji nas odbaju od bogosluženja. Sve više se okupljamo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 svetog oca Nikolaja Grigorijata i njegovim prisustvom danas ovdje u ovaj liturgiji prisutna je sveta gora kao čuvarka svetootačkog naumovskog predanja na svetoj gori mi to znamo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 Strašnu istinu o Svetoj Trojici, o vječnom životu, o Carstvu Nebeskom. Kakav je to da, kakav je to blagoslov. I veliki je blagoslov što je dano se ovdje se nama Otac Siloam i što su sa nama ovdje oci iz Optine pustine, koja je na onoj drugoj strani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 jedinorodno a onda braći i sestre nema kraja životu nema kraja učenje iz istine u istinu i sile u silu i svetlosti u svetlost tu više nema kraja braći i sestre jer mi urastamo duhom svetim u biće božije bogodaoću božiju tu nema kraja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 Čudesnog svetitelja koji je duhom svetim pisao i proslavljao i Boga i svece Božije. Koji je duhom svetim pisao i o svetim angelima. Kako ćemo mi da proslavljamo svete angele? Nama duh sveti treba da pomogne da bi smo mi mogli da ih proslavljamo. Otkud ja znam koje je sveti arhangel? Otkud ja znam prirodu bestjelesnih sileva? Ako ne znam kako mogu da slavim? Ne brini, ima brat koji zna, ima teofan koji može, ima taj dar. I duhom svetim on napiše kanon i onda se mi djece crpe svi tu sjatimo, seberemo i jedemo. I već vjekovimo. Koliko je duša i u optini i na svetoj gori i u crnoj gori. Čitavo te kanone i njima se nadahnu. A kanon se svetom naomu pisao prepodobni i osim. I on kao svetitelj duhom svetim pisao. A da ne govorimo o kanonima prepodobnog Jovana Damaskina, Kozme, Majunskog i drugih velikih svetih pjesnika i otaca. Svi braći i sestve duhom svetim. Da ne govorimo o poslanicama svetih apostolov koji su pisali apostoli, duhom svetim. Šta je mogao Petar da piše, vraće i sestve? Otkud onda piše? Možda nikad ništa u životu napisao nije. Ali duhom svetim je govorio, duhom svetim su nadaknuti ispisane njegove poslanice. Apostol Pavle nije pisao mudrošću koju je učio od Gamalila, velikog učitelja, nego duha svetoga,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 početku bješe Logos i Logos bješe u Boga i Logos bješe Bog. Otkud to i ovanu da zna? To je o čemu on priča, braći i Ne o početku stvaranju zemlje tvari, nego o biću Božije govori ribar, prosti ribari. To tako precizno, tako tačno da, da se i angeli naslađuju tom istinom. A otkud o njemu? Duhom svetim. To evanđelje mi imamo danas na srpskom. I to i sa četiri evanđelje. Djeva apostolstva, poslanica apostolov. Duhom svetim nadaknutom. I sva bogosluženja nadaknuta su otkrivenjem. Nadaknuta evanđeljem. A šta da govorimo o evanđeljima, braći i sestre? je sam Bog govori...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 Episkopa Patarskog poziva nas da se vratimo crkvi i da se vratimo bogosluženjima Pa makar prepoznali i priznali da mi veze nemamo sa tim učenjima Što i jeste slučaj Ali da napravimo koji korak, da se potrudimo, pa da naučimo E to što možemo da naučimo Učimo i ovo, učimo i ono, učimo razne jezike. Mamo danas tude koji govore po pešest jezika, a ne znaju dvije riječi iz sveštenog učenja crtve. Ne koriste crkveno slovenski, prevaziđen, mrtav jezik, kako kaže, a u njemu puksira vječni život. Zato, braću i sestre,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 Ako nas odvoje od mineja, odvojiš nam svijet od svetih otaca. A šta ćemo mi bez svetih otaca, braći i sest? Šta ćemo mi bez njihovog predanja, bez njihovog učenja? Šta ćemo mi da znamo o sebi i o Bogu bez duha svetom? Kako ćemo bogoslovstvovati, kako ćemo znati ako nam sin ne otkrije duhom svetim o ocu. I bez te istine... U pašljomu, u tugu, čomotinju, u ninije i biti rastrbnuti od svih strasti i demona koji jedu preko njim. Neka bi dao Gospod da i mi primimo, kao što si oci naši primili i nama predali istinu o Bogu, istinu o Svetoj Trojici,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 I pred ulicem Otca, a ogažim Bogu našem slava u vjekove.